lagitsu atsalde untan ostibariko ikastola rat dinarasi ditishu artistak idasleak hemen chef françois rigoyen anisa mondolo seco idiondoqua eta jean christian gamarté galchita buruko galxet. Bak izi ikasi dugula, kantu bat, deitzen dena, galtseta bururi. Nola zena iriadeia? Kanturi lantzan eta landuta bazitzen galderak, norda galset, norda Frantsoaigoen, zenako kantzia egindu beretaz, hodian nik ezpiakien, haina zut behar bat gomitatuko tsu gelara ditza a Japostian emaiteat eta horttzegitzu gaur. Noizkoa da musika? Ah, <laughs> Nitakita Hogeita bedeatzi gogeita hamar goteko apres. Zan bat urtetan asixira akordeoian jotzen? dutzen. Akordeo, akordeo jain, Akorde naikin hameka aurten intiolaik. Zendako erritmo hori autatu dixo. Hori autatu dixitzen enta bineat uh, gazte-gaztean ez autu baitut eta biziki memento goxoak pasatuarekin. Eta beñat uh, gartxeta buru baitzen uh, hemen... Uh, Gazteak, alaitzen... Gazteak eta xarrak eta denak alaitzen zituen gizon bat, bere akordeinarekin. Eta eskual, jantzak ere, hainitza ura dela medio, baitira gaur oraino ikasten. Hakbait baititu bine ustez horik, hainitza zain du. Harta zoroituzti, hainitza gizan, no? gure omen txipi, omen alditxipi txipiat guenetik egiteko. Nola canto hei short de show. <laughs> tu es <eze, gaitea. laughs> j'ai gogoan gu pachatu gauza batzut, ta idatzi ta hola. Ba, geobe eshitaren ez ezarri ni egina. eh? Anaia bat bad eshitu. Guillaume ta bien artean egin naixo. On, ba, musika etzik egin na, musika, eh, Jeanne Larieu isenaichi musika egin duen egin duen lagunak. Canto sira bak rekbisi. Enfin, c'est canto ça ce que dit le assistant. KANTU <truzak> Kantuz argitzenuxu eta traktoreen gainen izalaik edo ardiekin izalaik edo hola bena festeizan laboraria noxo. Zuen ban kantu engitu ze. Beste uto goi bat edo horrek sait. Bidi szkota oi oi batkanto. Eh, uh, no la chaîne buruzko kantu baten zutean. Baide ja uartu uartunzu norbaitek hartu zuela pena egiteko kantua. Janaitza Fransoa eta Gilumek da duaikabe kantua egin bazuten, zerbait nahi zutarakotze aipatu eta ehan. no las <laughs> suka, ginu se kantua. Ara, ozti beharren, garazin, sokountako mintzatzeko moldia baita. Eta bon, bainatekin ebeti suka egintzun, eta baina uste gintzun, normal zela suka egitea. Haukarsinela harrik maitesin uen kantatzea? Ba, ba. Biziki anaiaikin eta biziki maitekin gintzun kantu zaxia. Aitak eta laneat egite gintzien, eta gio intzuten gintzien gintzien gintzari eta ea satzen Lanak ez gintu la fite egiten, kantuz demora galzeme indien, ara. Irre, <gülüyor> e xade, akordeu ya diutzia? Akordeu nahi diutzia ikasten da, ikasten da. Eta gio musikarena ez da asekulan fini behar da beti hasi, bakizu. Sua bezala, niguan ez bada egurik emaeten ez da suik. Zendako akordeioa eta ez gitarra doa. Zendako akordona, zenta, sigurrenik nire aitak akordona diuten zuelako. Zenta berak hori zeminizo hono, ahrazuntza, nola hama jameka orten proposatu zatan, ega nahi nienez akordona ikasi. Danik baietzean, eta nola hasi zen. Oino akordeo eanarekira? Bai, bai, sines. Ina ala ardura. Eta ikaridu shu akordeo eia? Bai, bai. Gibbele anna ventxe. Uh, Olai dutzen alushu parte bat edo... Servait? Bai, placerikin. <laughs> Etu musika ho oh. ehun urte egin, egin zuela hori musika idazle batek Parisen bizi izena bere ama inlesa zen eta etabera ongoa Pariskoa eta Eik zati izena zuen, mm. eta pixka entiatu niiz egik zatiren uh, musikari. Zta musikari batek uh, musikari batek atxulutuki behar ditu musika itgiak eta. Kantu itugiak ere e bezoko kantu egileak behar dira Musika egileak ere bai. baita bestela ze behar da jo. Be eskoalegian eskoalegian bada badira zer nahi musika jadanik aspaldiko musikak badira, ezta? Eta garago? Oh. Uh, Deia kantuak insu tuttsu? Kantuak uh, Nobaitekin da. Ola, eta jende nain zinean, ola? Bai. Kantari batzuekin. zuikin? Bai. Kantari ekin, bai, bai, bai. Bai, eta honore egiten, batzutan. Ola gertan, seantza balima da. Zergatik ez? Zure akordeoia eta zure aitaren, soinuaren akordeoia, badela, diferentzia bat edo ez? Bai, segur. Segur, bai ez. Eta ez bakarrik tresnaren diferentzia. Gana da... Zenta, soinulari sho, bakoitzak, kantari bakoitzak bezala, baitu bere soinua. Hala, ene duriko, eh? Bada, partizio bat nahiago maite beste besti guziako baino gehiago. Edo nahiago duzuna. Zer musika zerbait dio, dioiteko? Bo, nik gehienik maite dituzten musikak eranaida fanlangoa eta tangoa. Hala. Hala. Eta kiso joutzen? Bai. Eta bai. Odean, tangoa guai den nizan bezala hor, e, mentoaz etxu hain simple zain tangoa joutzeaz, eta e, kantari batekin ahitzen miniz tango joitan. Eta berak kantatuz espaniolez, jene e, alean, e, eta italianoz ere bai, batzutan, tango, tango, eta ara eh uh, bes uh, a la bestangoarena e, simple izan orai bena fandango bat bai bai una fandangoak betidanik beti um, betidanik maite maite ukan ukan eta, jo, beste, beste musika mota bat ez dutana miste jotzen eta ez ezbeitu chantsarik joiteko joiteko bena, gaztian itsalaik biziki maite nuena um, Paso dobleak. Musikak nahasten dielaik, enik gustatzen diatzu. Eta Paso doblearen e, e, itugia, piskabat, edo isu Afrika solatik. Edo, ez da Afrika solatik, Espainia solatik barkatu. Zendako, zenta e, Espainia solak barkatu, unkitzen maitu kasik Afrika. Ara. Eta hor nahasketa ainit zizamaiti da musikarekin. Lehenoko aspaldiko denboretan. Ara. Eta behaz, ara menturaz musika hori maiten nuen, mena, biziki ez duala biziki uh, joiteko paso dobleik. Zaila behidira joiteko ere. Hainbat, zailak joiteko ere. Zuri bai. haitak zenako uh, musika tresnau jautatu du? Piskat, uh, nola, uh, usteg abetaik piskat, zen ta jutsen ba, ba, baitzituen bere... ...familiako... ...be-familiako, bere... ...teantia eta hause bat, eta diutxin... ...eta diutxi agerrian... ...eta diutxi agerrian... E, ...geertatu zuzun... E, e, batez... ...bere amaikin, joanik ...eta berak zituela... ...ama bi edo ama idurte... ...eta han, odia nola zori iztia... ...beran bat zuzun akordona bat... ...akordon diatonikoa trikitisa bat... ...triki bat, ara... Eta, eta harrikin hasi zuzun, eta hua etxeratik ari. Zenta adreta emaiten mitzuen jadanik, beralikin. Eta gero, memento batean trikea utzi eta beste akordean bat hartu, mere pianoa aldearekin. harrikin. Ara, beaz, piskatu zte Hola, hola gertatu. Nok ekarriazien jutri agerreratak akordean haua, nik erteketxot. Zan bat urtetuz hura akorde jooak? E, etxu atzuko, eh? Tzua atzuko, eh? Hodean, hau akordean hau, osoetxe nik diela bui bat urte, eta ordukotz bat zitzin mentuaz amag edo amabost urte. Eta, ba, kishuk galtsetabururi parte bat kantua. Eta bai, bela juztoki, juztoki, piskat haizan zuetxean, barda eta hola, eta zendako, zenta pentsatia binean, mentuaz elgarrekin eman egin diela, denak elgarrekin. <coughs> Cheuri, ez guratasun batean kantatu diziala ala yeah. eh, lepani. Yeah. U kantatu. Kantatu. Goizetango guratxo ta. A. <laughs> dire <tune> go <tune> harishor. No mi go to... sag ka tolik Pika ta verdiska Beňan učikova gmalka Sa spidio sima